Найбезпечніше місце у світі Зал веспортського відділення банку Валент і Балк» був лункою-печерою, викладеною червоним порфіром і чорним мармуром, відзначався похмурою пишністю імператорської гробниці. Світло, що сотилося крізь маленькі вікна високо вгорі, товсті грати, на яких відкидали на блискучу підлогу перехресні штрихи тіней, на силу вистачало. На зал згори самовпевнено дивилися великі мармурові погруддя, висновуючи з вигляду видатних купців і фінансистів штирійської історії. Злочинців, які стали героями, завдяки нечуваному успіхові. Морвір запитував себе, чи є серед них Сомену Гермон. І від думки, що цей уславлений купець хоч і мені вцем забезпечує його платню, усмішка його трохи поширшила. За шістдесятьма, а то і більше однаковими конторками, заваленими однаковими стосами паперів і переплетеними шкірою розгорнутими грозбухами, сиділо із шістдесят писарів з усіх усюд і всіх можливих кольорів шкіри. На одних красувалася ярмолка, на інших тюрбан, хтось вирізнявся модною для представників тієї чи іншої кантійської секти, зачіскою. Ухил у ставленні тут був лише один – на користь тих, хто здатен швидше дати раду з грошима. У каламарях постукували пера, їхні вістрі шкрибли по цупкому паперу, шелестіли перегортовані сторінки. Купці стояли кубками, пошепки перемовлялися, торгувалися. Ніде не видно було ні монетки. Статки тут були зіткані зі слів, ідей, чуток і брехні, надто цінних, аби ув'язнювати їх у крикливому золоті чи скромному сріблі. Обстановка мала навіювати благоговіння, вражати чи лякати, проте Морвір був не з тих, кого легко злякати. І почувався тут своїм так само, як усюди і ніде. Він гордовито пропростував повздовгу чергу з добротно вдягнених прохачів із зумисно самовдоволеним виглядом, завжди властивим скоробагатьком. За ним слідком крокував Любчик, притискаючи до себе сейф. Останню з виглядом благопристойної дівчини на пальчиках дріботі ладей. Морвір клацнув пальцями в бік найближчого писаря. У мене домовленість про зустріч із... Він картинно звірився з листом, що тримав у руці. Якимось мотісом щодо значного вкладення коштів. Звісно. Зачекайте хвилинку, якщо ваша ласка. Одну не більше. Час – це гроші. Тим часом Морвер потихеньку оглядав, як тут улаштована охорона. Сказати, що банк добре охороняється – це нічого не сказати. Він нарахував у залі 12 стражників, озброєних не гірше, ніж охоронці короля Союзу. Ще дюжина вартувала ззовні біля високих подвійних дверей. Цей банк справжня фортеця, пробурчала під ніздей. Але захищений значно краще, зазначив Морор. Ми довго тут пробудемо. А що? Я хочу їсти. Уже май совість. З голоду не помреш, якщо постривай. З під високої арки. Вийшов довготелесий чоловік із худим обличчям, добрячим гачкуватим носом і рідким сивим волоссям, одягнений у темне вбрання з важким хутряним коміром. «Мотіс!» – пробурмотів Морвір, упізнавши його завдяки докладному опису меркату. «Наша ціль!» Той йшов у слід за молодшим чоловіком із кучерявим волоссям і приємною усмішкою, одягненим зовсім недорого. Власне, молодший був таким непримітним на вигляд, що чудово підійшов би для ремесла отруйника. Та Мотіс, який, наздогад, був старшим у банку, поспішав за ним із зціпленими руками, наче підлеглий. Морвір бочком підібрався ближче, аби послухати, про що вони говорять. «Сподіваюся, майстере Сульфура, ви повідомите начальство, що все під повним контролем». У голосі банкіра ніби чулася легенька нотка паніки. «Цілком і повністю». «Звичайно», – недбало відповів той, кого звали Сульфуром. Хоча я рідко помічаю, щоб наше начальство потребувало якихось відомостей щодо стану справу. Вони спостерігають. І якщо все під повним контролем, вони, я певен, уже задоволені. Якщо ж ні, він широко всміхнувся Мотісові, тоді Морвірові. І той помітив, що у нього очі різного кольору. Одне зелене, інше блакитне. «Хорошого дня!» І Сульфур помчимчикував геть, тут же розчинившись у натовпі. «Чим можу прислужитися?» Проскриготів Мотіс. Він мав такий вигляд, ніби ніколи в житті не сміявся, і час на те, аби спробувати у нього спливав. «Щиро на це сподіваюся! Мене звуть Рівром, я купець із Поранті!» Про себе Морвір хехикнув над своїм дотипом, як завжди, коли користувався цим вигаданим іменем. Проте на його обличчі, коли простягував банкіру руку, не читалося нічого, крім найсердечнішої люб'язності. Рівром, я чув про ваш торговий дім. Велика шана для мене з вами познайомитися. Поручкатися Мотіс погребував, тримаючись на добре виверіній відстані, аби це не видавалося образливо. Дуже обережна людина, видно. На своє щастя. Крихітний шип на нижньому боці важкого персня, що його морвір носив на середньому пальці, був наповнений отрутою скорпіона в розчині плямистого ірису. Банкір благополучно відсидів зустріч і впав мертвий упродовж години. Це моя небога, невдала спроба ані трохи не пригасила Морвірового завзяття. Мені довірила відповідальність супроводжувати її для знайомства з імовірним нареченим, де й кинула на банкіра із підвій точно розрахований сором'язливий погляд. А це мій помічник, морвір скоса зиркнув на Любчика, той насупився у відповідь. Утім, надто багато йому честі. Просто охоронець, майстер Добряк. Він не дуже балакучий, але в справі охорони. Теж, по правді, майже нікудишній. Однак я обіцяв його старенькій матері взяти хлопчика під своє... «Ви прийшли у справі», – пробубинів Мотіс. Морвір вклонився. «У справі значного вкладення коштів. На жаль, ваші супутники мусять залишитися тут. Проте, якщо вам не важко пройти зі мною, ми, ясна річ, будемо раді прийняти ваше вкладення і вручити розписку в отриманні». «Та моя не бога». «Зрозумійте». Ми з міркувань безпеки ні для кого не робимо винятків. В вашій небозі і тут буде цілком зручно. А вже ж, а вже ж. Чекай тут, люба. Майстер добряк, сейф. Любчик віддав металеву скриньку писарів в окулярах, котрі аж поточився під її вагою. Чекай тут і щоб жодних дурниць мені. Вирушаючи за банкіром у глиб будівлі, Морвір важко зітхнув, ніби знайти собі годящих помічників неймовірно важко. Мої гроші будуть тут у безпеці. Товщина стін банку у будь-якому місці не менше, ніж 12 футів. Вхід лише один. удень охороняється дюжиною добре озброєних стражників. Уночі замикається на три виготовлені різними слюсарями замки, ключі від яких зберігаються у трьох різних працівників. До ранку банк постійно обходять довкола два загони. Та навіть у той час у середині чатує найпильніший і найдосвідченіший стражник. Мотіс показав на чоловіка в підбитому заклепками шкіряному жилеті, що зі знудьгованим виглядом сидів за столом у коридорі. Його замикають тут? На всю ніч. Морвір ледь скривився. Дуже ґрунтовно розроблені заходи. Він витяг хустинку і вдав ніби чемно відкашлюється. Шовк вимочений був у гірчичному корені, одній із довгої низки речовин, до яких у нього самого давно вже виробилася несприйнятливість. Лише якась мить без спостереження, і можна буде притиснути хустку до обличчя банкіра. Один малюсінкий вдих, і Моті скашлятиме кров'ю, доки за кілька хвилин не помре. Але поміж них сунув писар із сейфом. Слушної нагоди не передбачалося. Довелося запхати смертоносну тканину назад до кишені і звузити в очі, коли вони звернули в довгий коридор, обвішаний великими картинами. Світло в ньому лилося згори, із з самого даху високо над головою зроблено і сотень тисяч ромбовідних шибок. «Сталя з вікон!» – Морвір, задерши голову, повільно обертався навколо власної осі. «Справжнє диво будівництво!» «Будівля цілком сучасна. Ваші гроші ніде не будуть у більшій безпеці, повірте!» «Хіба що глибоко в руїнах Хаулкуса, — пожартував Морвір, коли ліворуч на стіні промайнув плід надто буйної уяви художника на тему цього стародавнього міста. «Навіть там ні! Та й з їхнім зняттям, гадаю, буде значно більше мороки!» Маєте рацію. На обличчі банкіра не було і натяку на усмішку. Двері нашого сховища виготовлені з міцної союзної сталі у фудзавтовшки. Ми не перебільшуємо, стверджуючи, що це найбезпечніше місце у всьому світовому колі. Сюди. Морвіра провели в простори кабінет, оббитий панелями з гнітючі темного дерева, начебто і пишний, але не затишний. Простір заполонив собою стіл розміром із бідняцьку хатинку. Над загрозливих розмірів каміном висіла понура картина Олією, на якій зображений був голомозий чоловік оглядної статури. На гостя він дивився гнівно, ніби підозрюючи його в недобрих намірах. «Якийсь союзний бюрократ із запиленого минулого», – вирішив Морвір. «Цоллер, а може б Єловельд?» Мотіс усівся на високий твердий стілець. Морвір зайняв місце навпроти. Писар, відкривши сейф вправними скупими рухами, взявся рахувати гроші пристроєм для складання монет Банкір стежив, майже не моргаючи, жодного разу сам не торкнувшись ні сейфа, ні грошей. Обережна людина. Дратуючи обережна. Прокляття. Повільно ковзнув поглядом через стіл. Вина? Морвір, звівши брову, глянув на спотворені дверима височенного буфета пляшки і келихи. Ні, дякую, вона мене надто збуджує, і між нами, кажучи, не раз доводило до незручних ситуацій. Тому я врешті вирішив зовсім не вживати, а тільки продавати його іншим. Питво. «Отрута!» – він широко усміхнувся. «Але ви на мене не зважаєте!» Він кратькома запхав руку в потайну кишеню куртки, де чекала свого часу пляшечка карамболового соку. «Не потрібно значних зусиль, щоб відвернути увагу і капнути кілька крапель у келих покемотіс. Я теж уникаю таких речей!» «А!» – Морвір облишив пляшечку і витяг із внутрішньої кишені складений аркуш паперу, наче саме його і збирався дістати. Розгорнув і, вдаючи, що читає, перебіг очима по кабінету. «Я нарахував п'ять тисяч», – оцінив вид замка на дверях, його будову, кріплення. «Двісті плити, якими була викладена підлога, панелі на стінах, тиньк на стелі, шкіряну оббивку мотісового стільця, вугілля в незапаленому каміні. Дванадцять скелів!» Усе здавалося безперспективним. На самому обличчі не читалося жодних почуттів, що цілий статок, що дріб'язок ухиму було однаково. Він розкрив важку з здоровезного грозбуху, що лежав на столі. Лизнув палець і почав гортати з тихим шелестом сторінки. Побачивши це, Морвір відчув, як задоволення розтікається теплими хвилями від живота в кожну кінцівку і тільки з волі зумів утриматися від переможного вигуку. Обмежився силованою усмішкою. Виторг з моєї останньої поїздки до Сіпані». «Оспрійський вина завжди в ціні, навіть у ці непевні часи. Не всі прихильники тверезості, як ми з вами, майстри Мотіса, мушу з радістю відзначити». «Звичайно!» – банкір ще раз лизнув палець і перегорнув останні кілька сторінок. «П'ять одинадцять!» – сказав писар. Очі Мотіса злетіли вгору. «Намагаєтеся щось вигадати?» «Я?» Морвір відмахнувся фальшивим смішком. «Чортів, добряк не вміє рахувати, хоч трісні! Присягаюся, у нього жодного чуття на цифри!» Кінчик Мотісового пера почав дряпати по паперу, писар підскочив і промокнув запис, доки його начальник ретельно педантично, без жодних емоцій, склав розписку. Писар передав її Морвіру разом із порожнім сейфом. «Розписка на повну суму від імені банківського дому Валенти Балк», – промовив Мотіс. «Може бути погашена в будь-якій поважній комерційній установі Штирі?» «Потрібно десь підписатися?» – спитав з надією Морвір, стискаючи пальцями у внутрішній кишені перо, що служило ще й дуже хорошою духовою трубкою, а захована всередині голка містила маленьку дозу «Ні». «Чудово!» – Морвір усміхнувся, складаючи розписку і ховаючи її в кишеню так, щоб не зачепити смертоносного вістря з захованого там скальпеля. «За краще, ніж золото, і суттєво легше!» «Що ж, наразі я вас покину. Був надзвичайно радий познайомитися». Він знову простягнув банкіру руку, блиснувши отруєним перснем. «Спробувати не зашкодить». Мотіс не вирухнувся. «Я теж».